Втората октава на Цветовете Беше мека при вечер. Учителя слезе от горницата, а ние се събрахме около него на площадката пред приемната му. В една от последните лекции той бе споменал, че днешното човечество образува нова мрежа за възприемане на новите лъчи на светлината, за да се ползва духовно от тях, а ние го помолихме да ни каже още нещо по този въпрос. Има и известна светлина, която минава без да се схваща от организма. Именно сега ще се образуват в човека специфични органи една мрежица, с която да се улавят новите лъчи на светлината. Който има такава мрежица е от новите, а който няма е от старите. Без да възприемаме новата светлина и новата мисъл не може да дойде. Обикновената светлина и животните я имат. Малко са хората, които имат ясна представа за цветовете. Обаче, образува ли се мрежа за тази енергия, ще бъде възможно да се възприема и втората октава на цветовете. Трябва да се знае, че има механически, органически и психически трептения на светлината. За новата светлина трябва да бъдем готови. Старата светлина ще стане слугиня на новата. До тук всичко е теория а на вас ви трябва нещо реално да почнете да възприемате новата светлина. Ако се отворят очите на човека, той ще види, че във въздуха има чудни работи. А ние, като погледнем, не виждаме нищо в него, Струва ни се, че той е прозрачен, но почнем ли да възприемаме новата светлина, ще видим и един съвсем нов свят. Някой път човек вижда цветя, китни долини и прочие. Всъщност, той вижда част от царството, което е скрито от погледа. Има един невидим свят, в който се движим и който ни обкръжава. Проглеждането към невидимия свят ще дойде и това е въпрос само на време. С последните открития в науката, вече се приближаваме до него. Трябва не само да се философства, но да има едно реално общение с невидимия свят. Като настане времето, човек ще го вижда. А сега трябва да изучи това, което е на земята. В бъдеще всеки лъч, който влиза в очите ви при изгрев, ще ви говори. Светлината ще ви говори. Водата ще ви говори. Вятърат ще ви говори. Наоколо ще чувате мек и хубав говор, който никога не сте слушали. Едно цвете ще ти кимне добре дошъл, обратко. Хората мислят, Познават живота, но те едва са надзърнали в него. Като погледна небето, казвам, какви безгранични възможности е поставил Бог за онези, които го любят. Погледнеш небето, ще видиш всички възможности, които то крие в себе си. Всички тези светове на теб. Съзираш една малка мъглевина, а тя е един свят като нашата Вселена. Днес човек, като отиде в другия свят и се върне, не помни, но в бъдеще ще помни. Този общ процес не може да се ускори, защото много хора са закъснели, но всеки сам за себе си може да го ускори. Закъснелите ще останат за друга вълна. Бъдещето ще предостави реално общение на хората с невидимия свят. Съществата от невидимия свят са облечени с такива хубави облекла, каквито не сте виждали в живота си. Една сестра попита кога ще дойде време да вършим чрез музиката чудеса и магически действия. Това може да стане след 2 часа, след 1 месец, след една 100, 1000 години, след 1 милион години, след 1 милиард години.